Nu te uiți, nu te în nu te uiți, nu te uiți, nu te uiți, Dumnezeu, te uiți, nu te uiți, nu te uiți, nu am adus cu te uiți, nu te n-au te uiți, nu te uiți, nu mare, poate chiar te uiți, nu te uiți, nu te uiți, nu te uiți, nu te din nu o vreme de pocăință o clipă, o clipă, când se ducă din viața. Au făzut deasă o frateare din corp. Noi sunt iar că am dată din mila Domnului Fricării știți că am ajuns la Sfântele Parț ale anului 1999. Că am ascultat la Sfântă, cu egal din Sfântele Sturgii, mai ales Liturghie, și că cunoaștem cât putem și noi că v de siguroșii dragostea, mira și bunătatea lui Hristos care ne-a Deci în zice toate să mulțumim Bunului Dumnezeu că am ajuns la acest prea luminat praznic al caznicilor la învierea lui Hristos din acest an. Dacă Dumnezeu ne-a mai lăsat până atunci cu viață, e pe că ne îndește și că mai are leptare pentru că mulțimea căptatelor noastre, și-așteaptă pocăința fiecăruia, Mirian sau Cădugăr, simplu sau învățat, conducător sau omului, ca fiecare să ne pregătim pentru a-nzămena pe cu cea mai curată viață posibilă. E <coughs> visat, aproape 2000 de ani de când Hristos se prăznuiește în lumea creștină mai mult decât oricând în ziua de Sfântere 4. Cele trei zile ale Sfinților Pari formează simbolul preasfinției și se prăznuie trei zile pentru cințea preasfinției trăinii a Tatălui și a Fiului și a Suntului Dumnezeu. Apoi se prăznuie trei zile parte din Domnului pentru cea mai mare sărbătoare a Pământului, a creștinătății, a lumii și a fiecărui suflet. Cele trei zile simbolizează și cresnicia. Ce fereșit sunt acei creștini care trăiesc în învierea lui Hristos. Nu numai ori știu din cărți, dacă și-am citit pe acolo, am mai înțeles să știava. Nu-i totul să citesc, totul să trăiești tu în învierea. Atunci, cu adevărat, ești om al învierii. Nu pentru că ai fost la Ierusalim și ai venit cu uși și tămâi înapoi și povedești de altul și ai văzut acolo. Astea sunt lucruri buni, da? Toate mărmânte. Important este să trăiești în învierea, să trăiești cu Hristos care a murit să să mori cu Hristos prin smerenie și prin zdrobirea inimii și să înviești cu Hristos prin pocăriță, prin bucurie, prin nedervi de-a Asta e taina creștinătății și asta e taina, în special, a ortodoxiei care este atât de subgrumată să zice de oameni, atât de chinuită și din... De este depțită. Da. Hristos e cu acei sărați, cu acei smeriți, cu acei care se roagă, cu acei care cântă lui Dumnezeu, nu cu acei care au o dată. să nu vădere. Hristos este cu noi. Dar, repet, că să ducem în viață curată prin în învierea lui Hristos. Asta este de Hristos de la noi. Să întălegem taina învierii, că însuși Hristos a înviat după ce mai întâi a plătimit pierderea împiertarea păcatele noastră. Că dacă nu a fi fost păcatul mai înainte și neazutarea oamenilor, era nevoie ca Mântuitorul să se reținească pentru noi păcătoși. Dar cum păcatul nu se poate să și păcătoșii nu se pot curăzi, zică numai prin jertfă și sângele lui Iisus, pentru a zi Mântuitorul a primit cu padrul și hulirea și rătânirea și moartea și, în sfârșit, marea bucurie a Învierii Lui Hristos. Viață-te încolo să învățăm această taină. Dacă trăim cu Hristos, vom învia cu Hristos. Dacă trăim în Hristos, adică părțim porunțele Lui, asta înseamnă a trăit cu Hristos sau Hristos. Ai infinit porunțele. Ce nu sunt grei, cum spune în Sfânta Evangheliei. Nu sunt grele porunțele Domnului. Nu au ni se par grele unii ori. dar pe porunțele Domnului, veți vedea fiecare ziți din viața dumneavoastră de azi încolo, veți această Dacă ești oric, dacă nu dacă ai ce ar dacă ești permanent cu vântul, și chiar cu prezența regulată la are mai ales care fiecare Duminică este o zi de Învierii. Asta trebuie să care Duminică. Atunci, a Hristos să rămâne viul în noi și fiază în noi și fiază sufletele noastre în Hristos. asta e taina lucrurilor noastre, asta e taina perținătății, asta e taina ortodoxiei, să trăiești în bucuria învierii, să trăiești în mari nădejde, chiar dacă nu ai luzie, chiar dacă nu ai neamă, chiar dacă unii te mai furi, te mai putari, unii te despreacuri, fericitul fericitului el și fericit, și tu și eu și toți care vor face voile de Dumnezeu dacă vă întreziți pământului genit. Atunci, totdeauna noi trăim într-o bucurie faptului. Pentru creștinul care îți face fapturi bune. Lecțe sfințe din posturi, sunt duși de acea curată, nu are nici o crimă, nici un păcat de moarte, ce se roagă ce se smerește, pentru că toate zilele sunt zile de Paștă. De-o permanentă din tipul. Totdeauna nu se teme nici de moarte e de măscră din pichiturile pământului și a iargării, așa zic oamenii curați. e bine, astăzi, la Sfinții de Paști ale anului acestei, 1999, adăcere Hristos acum de la noi, să fim totcați ai Hristos, să ne dorim totcați lui Hristos, să fiem integral, cu Hristos și în Hristos. Să trăim Evanghelia lui Hristos, asta e bucuria noastră. Sfârșii sunt destule, așa cum vedeți, toată lumea e Nu știm din care parte e mai turburată și din care parte, să zicem, a fi mai liniștită. Nu cred că este o încors de pe pământ unde lumea se fie mai liniștită. Știți care sunt locurile cele mai liniștită? Locurile Sfinte de Sfință. Cei care nu sunt ortodoxi, Că care cine a făcut pe munte nu se dată de însătăina, de însătina. Ei nu știu taina se bucuria fiilor lor pas. Ei nu știu de cât se să, să se se că fiu, miericiența lui, și să continuă să se răcească în atenție. Iar noi cu Cristianul, cu Hristos în inimă, cu sunteți apăsări în mănunchiurile și sunteți de nostru să nu ne teliți. Cel care mai Hristos. Suntem cu Hristos, suntem fii ai invierii, purtăm în noi făclie a Duhului Sfânt, purtăm în mai harul nutuirii, avem cu noi mai Maica Domnului ca atâta Sfință care se vrea pentru noi. Să a atâta mare venință în jubășiunile Maicii Domnului. Mai ales acum de Sfintele, facem vă vă indescați, simt curajați-vă, dar noi e fieți și apăsăm tare de tot. Dacă nu schimbăm viața noastră, nu facem nimic. Dacă nu ne legăm tot de Hristos, nu de bani să-i ia vie, să ia pasă, să-i dându dacă sunt, sunt lucruri la nivel pământești, dar tot tot, este curat sau nu? Aici e răspunsul. Răspunsul de fie fi De aceea, dacă suntem legați de biserică, de Spunta Liturgiei, Orice spun în liturgie, este un vie de a-l zisos. Spunctul se pe sfântul altar și ne se oferă prin Sfânta Împărtășaniei. Hristos deci în noi și ne învie pe noi prin Sfânta Liturghiei. Pretuiți Sfânta Liturghiei, pretuiți taina în vie. pretuiți Sfintele Sfântului de Bisericii. Nu-i mai Sfânt pe Pământ decât Biserica și nu este Sfântul mai frumoasă și mai Dumnezeiească și mai Mântuitoare pe Pământ decât Sfânta Liturghiei sau sunt rugăciunile cele din noastră care se adaugă. Prețuiți acestea, asta și e de la noi. Pentru aceste tuburări mari ne obligă să luăm hotăârii totale, ori tot acule, este în timp de iar. Asta -i. Și noi știm că avem încă, te în țara noastră și chiar în partea Moldovei, și nu în toată țara, sunt destui creștini buni, măriti să-ți povedesc regular, din la biserică regular, Crăiesc multa liturghii, Să-ți povedești cu toată atenția, cu toată grija și cu discurile nafiri, Să căiesc, să pozesc, să nu mai repete pe ocazie, Cele mici și cele mari, să mai vorbi, Deci, gândi acești crești Care au în ochiul lor doar o lacrimă, Și inima lor speranța și bucuria că sunt la Iisus Hristos, Aceștia nu sunt nemuritori, nemuritorii viaturi de astăzi pe sine cei stăriți, oamenii cei fără nume, nebăgată în seamă, dar care arăt pentru Hristos și prescătării și iubesc pe toți și pe sărată și ajută cu toții și fac cât se poate voia lui Dumnezeu. Asta aștere Hristos de la noastră. E vremea alegerii. Cei fierbinți și parți pentru Hristos de-a de viața și cei căldisei și îndoielniști, vor tot prătești în voastre și în corul, și nu vor ști care e în viață și care este de-a făcut în <trui> viață. Iar noi, încă o dată, repetăm, suntem fericiți că Dumnezeu ne-a adus până astăzi la acest cânt pace, și pe care în lume, dar ne-a adus cu viață, cu sănătate, cu putință cu bucurie și cu multă speranță în viața ta. Nu la de acest dezaură, cea mai scumpă aură care l-are omul pe pământ este credința curată și bucuria mântuirii care îi face omul super. Iar care este pătat de păcat, nu se poate dezvărea de iertie din unul sau altul, unul, nu le-ați mai ducea -nice de păcat, care este lovit de păcat, ori ce ai zis și ori ce ai spune, ori ce ai cânta, ai vorbi, El este crispat, El este triste, El este marcat de păcat că n-am putut să-l părășeam. Sunt că-l că încă, rubeșe, încă să mai facă același păcat de ieri de la, că sunt Dar noi sperăm că cei care sunt curați și pregătiți pentru Hristos, pentru cele Sfinte și pentru ieri, aceia se păză de păcat, aceia renunță la fără de ei, aceia uncul cât se poate mai mult bisericii, aceia n au copii curați, Dumnezeu, sau trăiesc în fejorie, pe tot pentru Dumnezeu și sunt rugătorii lumii rugătorii neamului nostru. Avea ca înțeleșoara asta noastră atât de mică și de binecuvântată și atât de mult râgnită, încât nu-și nu mai dau rând care care se dragă din noi și din pământul acesta rămânesc, dar să nu vă temeți dacă sunt Ierul Hristos. Numai atât să fim oameni de rugăciune. Când vii, înțelegi, nu înseamnă altceva decât înțelegi, înseamnă rugăciune de ego. Și se va cu rugăciune de ego, ăsta era este invers, când vii. Și în iubire, este din toată inima lui, cu cându-lui, cu rachema lui, cu zâmgetul lui, cu, cu cuvântul în îngeri, măcar, ăsta era este în lumina îngerii. Și nimeni nu are ură pe nimeni, nici judecată, nici proces, nici nu vorbește deloc pe nimeni. Când este cel mai păcătos ochi, acela este fiiba lui El. În acela o tinește Hristos, în acela și în inima Lui se o halul Duhului Spânt. Acela trăiește în totdeauna sărbătoare de sărbătoare ca Când pe El este Paști duminică. De ce? Nu are nimic pe nimeni. Pui o tinește tot, pui mânghii Hristos, îi smerit, e prea ca mai smerit, așa mai fac posibilități, dar inima Lui arde și ea, Adică din ziua, rugăciunea, l-am de măscut. La Asta îi cere Hristos de la noi și de la felul lucruri și de la Merea. Să fiți ferișiți că ați venit de Hristos. Să fiți ferișiți că trăiți cu Hristos. Să fiți ferișiți că Hristos a murit și a înviat fel prin noi pevătoși. Și nu ne lasă Sfinturi. Că nu vă vor răsați mai, spunea, se așa în mani, spunea Mântuitorul, că te ușurim și te. De aceea e mistrat că avem marea datorie ca din de fași să nu facem o zi de limbare, de întâlniri, de politică, de visiul pământesc. Sfintele fași sunt urchiri din cer în care Dumnezeu a făpărut să fie pământ ziua când Hristos ziua când noi trebuie să viem și noi din mor să-i într o viață curată legată de Hristos, cum am mai spus, ca să nu trăie în că aceasta. Altceva? Ce să vă mai vorbim despre Sfânta de ieri, Cei care au fost, poate unii, ați nu la Sfântul Eruzalim, dar care ați citit, măcar, despre 16 lunificări, se cheamă una de ele, la din ele, că era la Ormântul Domnului. Peste câte studii buni, când cei care nu le au, mai știți de ele, nu o să avem de dolari să vă duceți acolo. Poate e mai bine așa. Să simt Jerusalemul de aici de acasă. Dacă nu sunt de acasă, nu ești pregătit pentru Jerusalemul și ascunzi de Dar am că în noaptea din ieri, la sfântul mormânt se face chirurgie mare, privire din din masa, de -a de două și chiar trei ei va din toate, din toate, din toate, din toate, din de din toate, din toate, din toate, din toate, din toate, din toate, Luminării de la Lumina care vine din de, de la Dumnezeu, ca să o aducă și la El, să aducă ca pe Mari. Deci, Liniile Mare se ca în vechi cu votul, multe zece de să de Jesuit, Sfântul Capare, la ora 12:30, jumătate, jumătate, toată Sfântul care este acolo, așteaptă să vină Stânga la Lumină. Unii se roagă, Alții. La unde dă din lumină? La unde dă din lumina lui ei? La unde dă din lumina Duhului Sfânt? Și la ora 2, unii spunem mai devreme, alții mai. Noi am fost acolo, dar nu chiar în când. Ați fost către tatăl. Ei bine, când Dumnezeu se opăzăse, se observă din sus, din bote mare, de tot a Bisericii, o suntăie mare, două mai mare ca un fulger, Și i exact ca un fulger, în mod deosebit și cu câța copii din capela sau parafisul Sfântului Mărmânt, cu atâta lumina se face mai mare, mai trebușitoare, se trebușe și pățiuni din interiorul Sfântului Mărmânt, se întâi ația patriașul, stând din genunchi, acolo singuri, păzit de gardă, așa e unde de acolo, foarte cu mântii de sare, un fel de bază, așa, pe din Mărmântul Mântuitorului, care este cu Sfânt, transferată, și în timpul acela s-a prins vata singură, iar patriavul, în continuare, foarte de cu în de centrală, iar plângerea aceea, aproape că a plecat de Spirit Medicinal, nu are Câteva minute plângerea nu a mai. Este tot o minune a lui Dumnezeu, apoi patriavul ia asea vata aprinsă, o pune în două și este din ca Sfântului Vărbănț, în Capela Angelui este un pas mic, 1000 pe metri, 2000 de metri maxim. Sunt în 2 din Avântul Isus, un iceric sunt primormânt, 2 sunt apoi este Capela Îngerului și acolo sunt două și pe de restruite. Sunt o terenă în popor, în iceric, adică un, un uh, vas din acela cu de afinită, și pentru la sfântul aldat în pipa aceea s-a prinsat camerele din biserică. Și acel alt, doilea buchet, cu baza aprinsă, cu mâna stângă, o de la cobor. În celălaltă face? sunt două, acolo, pe riscuri și din Cursa. anume special copii. Ei bine, din pipa aceea, într-o linuță, două sau trei, de biserică care încapă peste 20 de mine pe nicioc, care din Aris, are și galerii de sus, tot, au îngunci de trei de trei de, trei de lumânări, anilor Mântuitorului și toți se bucură că poartă in inima lor și în mâinile lor proapă la în Hristos. Când fola aceasta, Lumină e simbolul din tale în Hristos. E Hristosul Sfânt care arde în inima ta și-a mea ca Sfântării. Și se face de Sfânta Lichurghiei, multii ei se împărtășesc, sigur că ei nu e foarte multe, așa. și tam așa se ne împășoară în prima zi a ei. surba la Sfântul Mărânt. În a doua zi, cum ar fi astăzi, o parte din vreme de la Sfântul cu Lumină să ducă la bisericii și vin din toată țara Sfântă. Prin Samaria, prin Galileea, sunt mănăstiri, sunt biserici, către Iorda, către partea opusă, la Hebron, încolo, pune sunt Târștini. Și duc această în Lumină și fac acolo Sfânta Repurghiei. Iar cei care sunt pe linii acolo sau s să primească Sfânta Lumină, dacă o se adevine, așa era înainte, o fel de cele narașe, aduce la Lumină în țară. Ca mântie care an, vine și la noi un număr de credincioși care ajung până acolo, fiindcă Sfânta Lumină sau poate, o duce de la mânăstire, la mănăstire, la biseric, și-a prindit, de gamile neovicuite, și-a prindit cu lumină de la Sfântul Mărmânt. Sarea se vine ca această lumină în care o vedem cu ochii, lumina lui ieri, lumina lui Vizitor, lumina lui noastre să pătruze și în inimile noastre, în discreanță. Partea ultima a Bumintului, Ce trebuie să mai găsăm noi alți la Sfintele Paști? Partea de Domnului nu este altceva decât Prima Duminică sau cea mai mare Duminică a Lumei creștine. Sfintele Paști urmează o Duminică continuă când cei care trăiesc continuu în viață curată. Iar când cei care ne simsesc Sfintele Duminică, așa am fostit mai bine ca mine, pentru aceea, ziua din past, e o ziua regale, unii se bea mai mult, ce mănâncă mai mult, ce privedește mai mult, ce plângă mai mult, și eu sunt ale trunghiți și la astru. Am fost, am fost o rămânare, numai cu rămânarea nu ai să vezi, așa de rupăr pe vizforță în viață. Să stai, să te rogi, să pui și tu și eu genunchi la Pământ, să ne rugăm, nu vezi că arde Pământul. Deci, în partea ultima Pământului, câteva gânduri de fără importanța Sfintei Duminică. Rolul Sfintei Duminică, Duminica în anul 2004, fiecare Duminică, sunt 52 de Duminică pe an, unii ori care Duminică, două mai mult, sau mai puțin. Ei bine, în astea Sfintei Duminică, sunt zilele cele mai sfințe ale anului să fie cele mai stupide ale vieții mei astăzi. Când e Sfânta duminică, Duminică, lăsăm munțile care, de fapt, tot Duminica se fac, sau care, Sfântul încercă, până în lună mai termină, eu se în inimile. Domnul este un popor, ducă și mă i-am deschis. Asta am niște tot, suntem cu toții E bine. De ce îmi bine ce la noi? Am niștețit. Stăpânul. Sau am diminuat valoarea Sfintei Dumnezei. Dumnezeu ca să se face Sfântul Rechinții care de ceri. Dumnezeu ca să se face minunea pe pădurii, pâinii, ca vinului, într-un și de Duminica întele vin în biserică mai ca Domnul, și toți Sfinții sunt de față în fiecare biserică unii se face Sfânta Liturghiei. Duminica să se spăvește mai mult ca oricând Dumnezeu, de aceea noi Duminica suntem cel mai mult astea de ce, de de păcate, de, de, de, de, de, de, de, de, de distracții, și nu mai zice alte venii și rușine să mai zicem din ca cauzând și știm de la alții ca ce sunt Deci, dacă vreți, să vă meargă bine în viața asta, să vă dobăzim și cușara alții veșnică, simțiți mai întâi, de toate Sfințele Duinși, așa cum ne șeră Hristos. Și nu ieșiți din Cuvântul duhovnicului Dumneavoastră. Și apoi mai adălgați cu gășelii mai multe. Astfel, Duminica va avea o zâri de carnaval, o zâri de distracție, o zâri de păcate, suflete, suflete, cam cum este, de Nu foarte bine. Hai să transformăm Duminica în a Sărbătorilor. Duminica este un mic Paștă, de aceea este fiecare Duminică în adotă la Visele, adică Sfat din Părințele, Sunda, Evanghelie, Mijurul Bisericii și știți Evanghelia ieri, dimineață la Osteriu, de ce să citesc? Să ne amintesc că fiecare Duminică este un mic Paștă. Și să nu ne simțim acest Pașt al Dumnezeu prin somn, gândelii, în, în ceață, prin judecăți, prin nu-neterminabile, prin judecăți și așa mai departe, sau prin cele afaste, care nu ieși Duminică așa din față. E bine, e distractiv, cam acestea câteva. Am două șanse să vă spunem. Zic că închei ieri, vă îndemnăm, cred că e puțin cu copiii care mai spun, cred că ești ca atunci când erai. Să știi ei ce înseamnă Sfântul Dumnezeu. Să știi că Dumnezeu înseamnă învierarea cu Isus. Să știi că Dumnezeu înseamnă Ziua domnului. adică, cred că e o atunci mai mult. Să te smerești mai mult, să mergi la o seara, să nu ne treasuri la, la liturghii, să urmezi față duhovnicului tău, să atunci te dedici atât și de ei și îndrepși de ta, ta nu se va fi și sărăcia nu te va dubălui, și urâțul nu te va și să deci nu ai văzut sau nu văzut, nu va avea putere absolută ta. Copiii lui Isus, creștinii cei curățați, comisii și pe care nu vrea să ei trăiesc cât de cât în bucuria în ieri. Asta a văzut de la părinții noștri că eu văd ei. Un părinte al bucuriei, un părinte nu l-am văzut trist niciodată, un părinte al în ieri. De ce el nu-mi spunea? Pare ar vrea să văd în rahat, dar de ce nu l-am văzut ele, că îl deși el, de ce nu De ce nu vorbea de ea? Nu l-am văzut rău, de tot despre ea? Vorbea despre ea. El este bucuria în ieri, a asta înseamnă rău. De ce ei nu-și Să rugăm din Pământul Dumnezeu pe prea Sfânta Măscătoarele de Dumnezeu și s-o ca acest Sfânt Paș în care acum, să o trăim acum, să-L Dumnezeu într-o bucurie internațională a Învierii Lui Hristos să stingă Dumnezeu războaie, răzbunările, rământățile, șticleșugurile, să pierdă Dumnezeu desfrugurile și fărădelegere, care ne-au adus aici, ca toate, nu ne-au adus aici. Să se o ia Dumnezeu Dumnezeu, prin biserică, prin și prin zidere, când cu toții pregătiți de ea. Adevărat de a vedea.